Szóval, akkor a Filippi levélben vagyunk, és ahogy említettem, az egyik témánk ma a zúgolódás lesz. És ennek a levélnek a fő üzenete az öröm és a megváltozott gondolkodásmód. Eddig azt láttuk, hogy azt kutatjuk igazából, hogy miben is volt Pálnak az öröme, hogyan tudott Pál örülni annak ellenére, hogy egy börtönből írja ezt a levelet és ott leveg a fej fölött, hogy lehet, hogy egy fejjel vacsonyabb lesz, nem sokára, és, és azt látjuk, hogy az egyik, amiért Pálnak öröme volt, hogy, hogy imá, imában volt, hogy hálát adott Istennek, aztán azt is látjuk többek között, hogy Pál azt írja, hogy neki az élet Krisztus. Hogy neki az élet Krisztus. Ez az egyik annak, hogy Pálnak öröme volt a, a körülményének az ellenére. És aztán azt is láttuk, hogy Pál ugye bátorítja a féki hívőket arra, hogy változtassák meg a gondolkodásmódjukat. És ez nagyon fontos, hogy mi magunk is a gondolkodásmódunkban mi hozzunk egy változást. Mert, mert Isten azt nem fogja megváltoztatni. Isten megváltoztatja a szívünket, az érzéseinket, de a gondolkodásmódunkat nekünk kell megváltoztatnunk. És megnéztük az előző órán, hogy, hogy például miben kell megváltoztatni a gondolkodásmódunkat. Hogy, je, azt néztük, hogy semmit ne tegyünk gönzésből. Semmit ne tegyünk a magunk hasznára, vagy hiú dicsőségvágyból. E, majd ma látjuk például Timótaussal kapcsolatban, hogy Pál azt írja, hogy srácok, ez az ember, ez... Ez annyira értékes, annyira különleges, hogy mindenki a maga hasznát nézi, de ő nem. Ő a Krisztusét. És e, milyen a mi gondolkodásunk. És fontos, hogy ebben is, hogy megváltoztassuk. Hogy ne azért tegyünk dolgokat, vagy ne a magunk hasznát keressük. Ne a magunk érdekét. És ezt is néztük, hogy ez is egy örömnek a forrása, mert nem a nem, nem fog örömet adni, ha a magunk Javát keresjük, ha önzőek vagyunk. Megnéztük azt az igevását a példabeszélekből, a 11.25-öt. Mi így hangzik, hogy a mással jó tevő ember megkövéredik. És aki mást felüdít, maga is felüdül. Szerintem ez egy nagyon fontos igevás. És én alakul, hogy vagy ki, írt fel otthon a fürdőszobádba, vagy valahova, ahol sokat vagy, mondjuk a lányok a tükör elé, vagy én itt hogy röhög, hogy sokat <gül> Fiúk meg nem tudom uh, monitorra, számítógép monitorra. <gül> De aki másokat felüdít, az maga is felüldő. És tudjátok, ez annyira igaz. Néha én úgy rá tudok csodálkozni egy, -egy bibliai ige verse, hogy azt a mindenki, hogy ez tényleg milyen igaz. Hogy hát tényleg igaz ez a Biblia. Hogy ez tényleg jó mond. És, és ez annyira valós és annyira igaz. És Pál erre bátorítja ezeket az embereket, hogy tegyék ezt, szolgáljanak, hogy hagyják ott ezeket az önző vágyakat, kívánságokat, és kezdjenek el másokat felemelni, felüdíteni, és ők maguk, maguk is fel fognak üdülni. De ugye ehhez meg kell változtatni a gondolkodásunkat. És a mai órában is, a mai részben is fontos szerepe lesz ennek, hogy, hogy kezdjünk el ránézni másképp bizonyos Helyzetekre az életünkbe. Szerintem, hogy megyünk előre az életünkben, látunk, találkozunk, szembesülünk példákkal, vagy helyzetekkel, gondokkal, amik, amikben lehet, hogy eddig megytünk zsigerből, hogy na, ezt így oldom meg, mert így gondolkozok, de azt mondja Pál, hogy álljatok meg, és kezdjetek ezekről másképp gondolkozni. Kezdj a nehézségeidről, a problémáidról, a láncaidról, a idről, a nehézségeidről, másképp gondolkozni. És Isten még ebből is örömöt fog hozni. És pénteken elmondtam egy nagyszerű, nagyszerű bátorítást, és ezt elmondom még egyszer ezt a történetet, akik itt voltak azoknak jó, ha hallják, akik nem voltak azoknak. Azért, hogy van egy misszió, volt egy misszionárius házaspár, Afrikában 40 éven keresztül szolgálták Istent és fogták magukat, és hazaköltöztek, indultak haza Amerikába. És ugyanazon a hajón volt az akkori amerikai elnök is, talán Roosevelt volt, most nem vagyok ebben biztos, de nem is ez a lényeg, aki egy két hetes afrikai vadászatról tért haza. És megérkezik a hajó, kikötő, hatalmas tömeg, elképesztő nagy tömeg, rengeteg újságíró, rengeteg fényképész, rengeteg kíváncsiskodó, várják az elnököt. És kijön ováció, stb. Uh, ott áll a házas házaspárta, őket, hogy én nem fogadja senki. És uh, a férfi, mondja a felséget, hát egy nagyon megkesületet, nagyon megszemorodott, hogy hát itt voltak, 40 évig szolgálták Isten és őre meg nem várt senki. És uh, Aznap este egy sort írt a ilyet naplójába, amit Isten mondott neki, hogy még nem értél haza. És, és ez annyira igaz, és ez annyira fontos, ugye ott egy más példát miatt említettem, de ez igaz ez erre az életünkre is. Még nem értünk haza. És hogy épp ezért ugye ne itt keressük az örömünket. És ne itt várjuk a megbeteljesedést, és ne is itt várjuk azt, hogy, hogy igazán e, jutalmat fogunk majd kapni, hanem azt majd a mennyben. És, és ahogy mondtam pénteken is, talán ezt a kis történetet is, még megyünk tovább, e, tartsd a fejedbe, és forgasd a szívedbe, hogy, hogy igen, e, nem értem azzal, nem ez az igazi otthonunk. Na menjünk, és akkor nézzük a 14-es verset a második fejezetben. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Ahogy az elmúlt órán azért többször említettem, mert néha talán úgy hangzik, hogy itt osztom az észt, de mindezekben én sem vagyok már az, aki elkészültem, és kész vagyok, és én soha nem zúgolódok. Tehát Éppen a héten vettem magamon én is észre, hogy zúgolódtam. Egyik este talán azt hiszem csütörtök este volt. Ugye hát jó meleg volt, és szembesülünk az új lakás pozitív, maival, Próbálom itt megközelíteni a, a dolgokat, és hát ugye próbáljuk este 10 órakor kinyitni már az ablakokat, talán egy kis hűvös levegő jön be. És akkor szembesültünk azzal, hogy drága egyetemi cimboráink, az irodalmi kávézóban, és előtte mulatják az időt, uh, fergeteges jókedvel és hangoskodással, úgy nagyjából olyan fél-egy, éjszaka fél egyik. És uh, olyan éjfél felé, csak úgy magamban, hogy, hát, reszaldi, nem aludtam semmit. Át, át egy kicsit zúgolottam és mondtam, hogy Uram, miért hoztál minket ide? <gül> Biztos rossz döntést hoztam, amikor ide költöztünk, és Hát ugye zúgolódunk, és, és az a baj ezzel a zúgolódással, hogy, hogy tudunk ebben növekedni. Tehát nem csak úgy, nem csak úgy megállunk egy szinten, hanem nagyon tudunk lenni, hogy növekszünk, hogy tökéletesítésre, tökéletesíteni tudjuk a mi zúgolódásunkat. Tudod, az a baj, hogy egyre, lehet, egyre inkább lehetünk olyan emberek, akik találunk mindenben kifogásolni valót, hogy lehessen zúgolódnunk. És ha körbenézel, szerintem, és nem csak, nem tudtam magadra gondolni, mert mi nem vagyunk azok, hogy nem zúgolódunk, ezt csak azért mondtam ezt a példát, mert elbotlottam véletlenül ezen a héten, de ez csak a nagy meleg okolható. Igen, biztos keveset ittem azon az azon a napon, és nem voltam magamnak. De, de ha megnézed a környezetünket, sajnos zúgolódóvá vált, olyan elégedetlenné vált az a világ. És, minden apró dologért tudunk zúgolódni. Többet kell várni a boltba, többet kell várni a postán, ha egy kicsit valaki tartóztat az úton, már ugye elégedetlenekedünk. És, És a következményezeknek ezeknek a dolgoknak, hogy egyre kevésbé teszünk meg dolgokat örömmel, vagy szívesen. Hogy már mindenben valami van, vagy valami rosszat látunk. Meleg, valaki megkér valamire, vagy valamit meg hogy a hajabba a melegbe kimenni. Nem megyek át a boldon, már meleg van, nem viszem ki a szemetet, mert meleg van. Ugye a feleségem át akar küldeni. Hogy lassú a pénztáros, hogy nem megyek oda, mert ott van az az idő, a fickó, aki egyébként is milyen bosszantó. És olyan tökére tudjuk ezt vinni. De, tudod, amikor mi ilyen válunk, tudnunk kell, hogy ezek a dolgok nem kedvesek Isten előtt. Amikor mi így zúgulódunk, vagy itt egy pál mondja, folytat, vagy vonakodunk, az mind az valójában ugye Isten felé irányul. Mert ami életünk, legalábbis bízom benne, nem is remélem, hogy mind, amit, ahogy élünk, azt Istennek tesszük, Istennek akarunk élni, Istennek akarunk kedvesek lenni. És ott van egy nagyon jó példa a Bibliában, ugye Izrael, akik a pusztában állandóan zúgolódtak, vagy hát újra és újra zúgolódtak. És mindig mentek Isten ellen. Ugye persze, Közvetve Mózeshez mentek, és ő, ő, ő nála panaszkodtak, őt hibáztatták, hogy nincs víz, nincs ennivaló, milyen jó volt Egyiptomba, miért hozták ki minket ide. Ugye a szívük egy teljesen ilyen rossz állapotba került. Ilyen teljes elégedetlenségbe voltak. Egy olyan helyre vágyódtak vissza, ahol rabszolgák voltak, ahol gyilkolták őket, ahol, ahol semmi, semmi életük nem volt, semmi szabadságuk nem volt. És talán ezen jól is elgondolkozni, hogy amikor zúgolódunk, akkor miért is zúgolódunk. Van-e igazi okunk erre talán? És, és azt hiszem, ez egy jó példa rá Izrael. Nem tudjátok, hát nem hiszem el, ugye, hogy honnan jöttetek ki. Megölték a gyermekeiteket, elvették tőletek, dolgoztattak benneteket. Nem volt egy pihenőnapotok sem. Nem volt semmi életetek, semmi jövőtök. Most oda akartok visszamenni. És látjuk, hogy Izrael visszafelé tekint, és tényleg igaz az, hogy az idő mindent megszépít, és azt mondjuk, hogy ó, oh, bezzeg régebben milyen jó volt, és akkor ennyi, meg annyi évvel ezelőtt milyen jók voltak azok az idők. De szerintem nagyon romboló az, amikor így visszafelé tekintünk és elégedetlenkedünk, vagy zúgolódunk. Mi, volt, mi van most, és mi volt akkor, hogy akkor mennyivel jobb volt. Ó, oh, a régi főnököm. Ó, a régi szomszédai! Ó, a régi ez, a régi az! És megkeserítjük a saját szívünket, és nem fog örömet okozni. Ugye ezt láttuk az előző részben is, és ezt látjuk most is. Azt gondoljuk, hogy na most jó, kipanaszkodom magam, na most jó, elmondom mindenkinek. Zúgolódok, vonakodok megtenni, hogy jó, meg tudják, hogy én aztán jó nem értek egyet. De nem lesz előrelépés, és nem lesz öröm az életünkben. És tudod, nagyon fontos még a szolgálatban ez a fajta hozzáállás, hogy, hogy ez ne legyen meg. Ha, ha az a szíveden, hogy szolgálj, ha az van, a, a, az van benned, hogy valamit én úgy szeretnék tenni Istenért, akkor időről időre meg leszel ebbe próbálva, mert el leszel, nem fogsz kapni elismerést, egyedül fogsz maradni, és eljuthatunk oda, hogy hát én vonakodok megtenni már bármit is. És tudod, főleg ez a szolgálatban, de az életünkben is igaz, hogy amit teszünk, azt igazából nem másoknak tesszük, hanem Istennek tesszük. És ugye ő, őt világítjuk, vagy őról a teszünk bizonságot az életünkben. És a szolgálatban pedig neki teszed. Nem embereknek, nem a ülőnek, nem nekem, hanem, hanem Istennek teszed. És ugye, a szolgádban hajlamosak vagyunk kifogásokat találni. Egyszer talán meséltem is nektek, hogy mi Jani barátommal egyszer azon vesztünk össze még ilyen csikókorunkba, hogy, hogy kiszolgál többet és kidolgozik többet, és próbáltuk bizonyítani, hogy mi mennyivel jobbak vagyunk a másiknál. Hát nagyon örültek, tudtunk lenni időnként, és tehát ugye, tudjuk egymásnak bizonygatni, hogy fáradt vagyok, dolgozom, család van, disznóvágás van. Igen, mindig, uh, bocsánat az Esztergomi gyülekezett, hogy egyszer ezt valaki meghallgatja Esztergomból, de ott volt egy időszak, ha Janival csak mindig mosolyogtunk, hogy az emberek hát, nem tudok jönni, mert disznóvágás van. <gül> és, és ezben csak ilyen szállóigévé vált közöttünk, hogy hát... Na, nem jött a gépci a áh, igen, disznóvágás <gül> Úgy, hogy vannak. Úgyhogy megvannak ezek a kifogásaink, megvannak a jó magyarázataink. De tudod, az nélkül tegyük, amit teszünk. És tudod, miért is fontos ez? Tehát egyrészt nem lesz örömöd. Ne gondolt, hogy ettől örömöd lesz. Másrészt pedig a 15. versben látjuk ennek a következményét. Hogy, hogy amikor te így éled az életedet, így jössz gyülekezetben, vagy így szolgálsz, akkor az láthatóvá lesz. És ne gondolt, hogy az csak egy ilyen elhanyagolható, olyan, hogy az emberek úgy elsiklanak ezt felett, hogy ez az ember nem zúgolódik, ez az ember nem vonakodik. Ne gondold, hogy ez csak egy ilyen halvány kis pislánkoló fény lesz ebben a világban. Nézzük meg, el a 15. verset a második fejezetben hogy fethetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfalült nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Amikor valaki elkezd zúgolódni, az olyan, mint egy járvány. A zúgolódás nevű betegséget, ezt könnyebben elkapjuk, mint a náthát. Csak próbáld ki egyszer, gondolod, itt tesztelt, állj be egy nagy tömeg közepére, és kezdj el kiabálni, úgyhogy kezd el kiabálni, és feszítsd meg. És tudod, biztos lehetsz benne sajnos, hogy lesznek társad, akik elkezdik majd kiabálni. Ugye ez igaz volt Jézusnál is. Jézus ellen azok az emberek, azok az emberek kiabáltak, akik itt lehet, hogy néhány nappal ezelőtt még vele voltak, még mellette voltak, még hallgatták őt, még követték őt, de néhány nap múlva már azt kiabálták a tömeggel, hogy feszítsd meg. Kezdj el valakinek valakit szívni, vagy valakit, valakivel szemben kezdj el elégedetlenkedni, vagy panaszkodni. Biztos lehetsz benne, hogy nem itt, mert ebben a társaságban nem. Egy másik társaságban tudni, hogy találsz magadnak társat, sőt. Még népszerű is a Milyen érdekes ez. De, ha kereszténként ilyenek vagyunk, hogy vagy így éljük az életünket, vagy ezen a szívünkben, ha most magadra ismersz, amit kétlek, akkor forduljál, akkor változtass meg a gondolkodásodat. Mert az úgorodás nem fog megelégíteni. És... miért is? Mit látunk mi ennek a következménye? Mert olyanok leszünk, mint egy csillag ebben a sötét világban. Amikor mi elkezdjük tenni az ellenkezőit a, a amikor mi el, akkor mi elkezdünk világítani, ragyogni ebben a világban. És, és nem olyanok vagyunk, mint a többiek. Nem olyanok vagyunk, mint régen. Minket már ugye nem fog ez megelégíteni, vagy nem hisszük azt el, hogy ez meg fog elégíteni. Nem ez a örömöd. Sok embernek sajnos ez azt gondolja, hogy ettől lesz szöröm. Nem abban lesz örömmel, hogy lesz nem abban lesz örömöm, hogy, hogy elkezdem a másikat bántani, hanem az örömöm azzal abban van, mert megtapasztaltam, mert megértettem. Hogy ha ki másokat felüdít, az maga is felül. Hogyha én elkezdem ezt tenni, Felemelni másokat, ha adni másoknak, azt nekem is örömet fogadni. Ha elkezdem úgy élni az életemet, hogy nem panaszkodom, hogy nem zúvolódom, akkor, akkor elkezd Isten megmutatni azt, hogy hogyan is lehet ebben örömünk, hogy, hogy igazából örömünk lesz ebben. És tudod, amikor, és képzeld el aztán, hogy benn vagy egy sötét szobában, egy korom sötét szobában, Mondjuk alszol egy idegen helyen, mondjuk Vajtán, vagy egy, vagy egy ismerősöd ahol teljesen sötét van, ismeretlen a hely, vagy egy szállodai szobában, teljesen sötét van, és ugye mennyire, mennyire fontos egy apróka kis fény, csak a kulcsokon, hogyha befél, be, beszűrődik egy pici fény is, ó, az rögtön, rögtön elég ahhoz, hogy tájékozódj. És hogy mennyire, mennyire meg, meg tudod az nyugtatni, és mennyire bátorítani tud az. És mennyire látható, mennyire egyértelmű. Ugye, mennyire messzire el lehet látni, vagy mennyire messziről lehet látni egy, egy fénylő kis pontot egy sötét helyen. Emlékszem néhány évvel ezelőtt, amikor Ausztriában voltunk, fenn voltunk egy hegynek, Tetején. Nagyon messzire voltak lakott, lakott városok. Csak egy ilyen, ezek ilyen kis tanyák voltak. És sehol közvilágítás. Minek mondják ezt? Ilyen fényszennyezés, igaz? Tehát sehol semmilyen nem volt az Alpokban. És, és egyetlen nem tudatosan, csak kimentem az erkélyünkre, kiléptem és felnéztem az égre, és még nem láttam olyan csillagos eget, mint az Alpokban. Hát mintha, nem tudom, meg. Tízszerezték, vagy százszorozták volna inkább a csillagok számát, amit itthon szoktam látni, és nagyon ledöbbentett. Ugye, hogy sötét volt, nem volt ugye semmi fényszennyezés, és lehetett látni a csillagokat, de gyönyörűen, elképesztő módon. Ugye a sötétben, ahhoz igazi sötétség kell, hogy ugye lást. És az igazi sötétség az, az adott. A világunk most sajnos az igazi sötétség adott és ugyanígy fogunk látszódni. Ugyanilyen, ilyen elképesztő módon fel fog az ragyogni az embereknek, amikor mi így éljük az életünket. És sokkal, sokkal látványosabb ez, mint ahogy mi sokszor ezt gondoljuk. És sokszor gondolkozunk azon, hogy hogyan oszthatnám meg az evangéliumot, hogyan beszélhetnék embereknek Jézusról. Lehet, hogy nem is kell sokszor. Csak hogyha például nem ha nem vonakodunk, hanem tesszük azt, amit kell a munkahelyünkön, az iskolában, ezt néztük pénteken, igaz, már utáni fognak a diákok engem, meg az emberek, akiknek főnökeik vannak, hogy, hogy vonakodás, zúgózás nélkül tegyük meg, ugye engedelmeskedjünk nekik, tiszteljük őket, ezt néztük az efézusi levélben, és, és az világítani fog az elképesztő módon fog világítani, főleg a mai világban. Csak képzeld el az iskoládban, nem? Vagy a munkahelyeden. Ma biztos vagyok benne, hogy mennyire népszerű ez, hogy mocskolni a főnököt, vagy csak hát nem is mocskolni, de úgy, úgy mondogatni róla egy-két dolgot, vagy a tanárokról. És képzeld el, amikor azt mondod, hogy ebben nem megyek bele. Hát, rögtön föl fogják kapni a féked. Miért? De miért nem teszed? és már mondhatod is az evangéliumot, mert Jézus meghalt az én bűneimért, és azt mondja, hogy ne zúgolódjak, és már ott vagy, és tudod, mit leszünk? Só leszünk az embereknek a nyelvén. Mit mond a Mátéban Jézus, Máté 5.12-16-ig? Örüljetek és örvendezetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, ne felejtsük ezt el azért, mert így háborgatták a profétákat is, ennek annyira nem örülünk, akik előttetek voltak. Ti, ti vagytok a földnek savai. Ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világvilágossága. Ne rej, nem rejthetitek el a hegyen épített várost. A gyertját sem azért gyújtják, hogy a véka alá, hanem hogy a tartóba tegyék és felnyíjék mindazoknak, aki, fénydik mindazoknak, akik a házban vannak úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. És dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És tudod, ez a Ez a, Egy keresztény, a keresztényként nagyon rossz bűnösök vagyunk. Mi nem tudjuk élvezni már azt. És ez az, amikor egy keresztény amikor bűnben él. Egy keresztény, amikor belemegy a világ dolgaiban akkor ilyen ízetlenné válik, igaz? És szerintem minnyi kóstoltunk már olyan ételt, hogy ami ízetlen, vagy aminek elment az íze valami miatt, mert túl sokat volt a levegő, vagy nem tudom, és megkóstolod, és hát igen, ennek elment az aromája, elment az íze, és fogod, és kiteszed a kukába, mert már nem jó kidobod, már nem jó semmire. És tudod, amikor mi ilyen válunk, akkor mi is ugyanúgy elveszítjük az ízünket. Elveszítjük a világosságunkat, hogy, hogy nem tudunk világítani. És ez nem azt jelenti, majd egy picit minden rá fogunk majd térni erre, hogy most itt elveszítjük az üdvösségünket. De a fényünket, de a hatékonyságunkat, az, az ízünket, azt igenis el tudjuk veszíteni. A bizonyság képességünket, hogy bizonyságok maradjunk, azt el tudjuk veszíteni. Mi tudunk rossz bizonyságok lenni. Igaz? Amikor Pál azt a római levélben, hogy miattatok káromolják Isten nevét. Mi el, tudjuk, mi el tudunk idáig sajnos jutni. Azzal, amikor mi például szúgulódunk. Figyelj erre. Figyelj, hogy milyen szavak jönnek ki a szádon. Hogyan élünk, hogyan éljük az életünket. bátorítás itt a 16. versben még vagyis a 15 ben, a 16. versnek az eleje tehát így hangzik, hogy akik között ragyogtok, mint csillagok a világban ha az élet igényére figyeltek és tudod, ez az amire Pál itt is bátorítja az élet igényére figyeltek figyelj figyelj az igére, figyelj Jézusra, maradj ő benne. Olyan érdekes az ember, nem? Keressük a kifogásokat, hogy, vagy gyártjuk a kifogásokat, hogy miért, hát miért vagyok én ilyen? Amár már van. Miért zúgolódok én? Hát urám, miért hoztál ide engem ebbe a lakásba? És csak nézd meg, hogy mondjuk én a gyerekeimmel kapcsolatban Találkozom sok szülővel, és mondanak, ah, oh, hát azért ilyen a gyerekem, mert tudod. Vagy nagykorban mondják, hogy azért vagyok ilyen, mert a szüleim ilyenek voltak. És akkor már ilyen mindenféle uh, magyarázatokat, magyarázatokat találunk, hogy, hogy miért vagyunk ilyenek. Uh, ki a hibás? Uh, miért teszem ezt, vagy miért nem teszem azt? Miért lettem ilyenné? Miért váltam én ilyenné? És tudod, az ember mindenkit okol, mindenre figyel, csak egy idő Jézusra nem. És ebben a dologban is, ha te ilyen vagy, ha te hajlamos vagy erre, akkor figyelj Jézusra, figyelj az igéren. Most állt a szívedet az igazsággal, az életnek az igényével. És, és az meg fogja változtatni az életedet. Hogy nem fogsz úgy beszélni. Meg, fognak, meg fog változni a szókincset, meg fog változni a hozzáállásod. Kezd el, kezd el Jézus tanulmányozni. És ne azt tanulmányoz, hogy vajon én miért lehetek ilyen, ki a hibás. Tanulmányozd Jézust. És ez annyira fontos az életünkbe. Jézust, őt, és ő ez meg fogja változtatni az életünket. Nézzük tovább a 17-est és a 18-as, bocsánat, még a a 16-os versnek a második felét. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy, mind, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Pál úgy hozzá, ez a gyülekezethez talán mint egy, mint egy edző. Szeretne a verseny végén büszke lenni a növendégekre. Látom, amikor lá, já, a lányok ugye járnak zenéni, meg járnak úszni, és akkor az edzők, amikor na, valami jól megy nekik, akkor nem büszkék megveregetik a vállukat, hogy jól megtanítottam nekik ezt a művet, jól megtanítottam őket mondjuk gyorsúszásban úszni. Milyen lányok voltak nemrég egy versenyen, és győztek, és hú, milyen olyan büszkék voltak, és láttam az edzőnek az arccan, amikor mentünk a vasútállomásra, hogy így jöttek ezzel a lehangolt tekintettel, minthogyha kikaptak vereséget, szenvedtek volna. De annyira lehetett látni, hogy ez csak egy ilyen hét tudod, ez a és akkor mindig jöttem, és felismertem, hogy át akarnak és De ugye annyira láttam, hogy ezt a lelkesedést, hogy na, hogy, hogy beadjuk hogy na igen, Á, mégis győztünk, és elsők lettünk. És ugye egy edző, ennek, ennek örül a sikernek, amikor a versenyzője, a tanítványa győzedelmeskedik És pár nem, pár nem úgy gondol ára, hogy, hogy nem azt gondolja ebben az alatt, hogy nem azt írja hogy akkor most ezek az emberek, akik uh, esetleg ebben a versenyben vereséget szenvednek vagy árbuknak, ott, hogy gyárjuknak, akkor most ők nem üdvözülnek. Hanem, hanem inkább arra, hogy hogy bár vágyodik ára a sikára, hogy jól végig fussák ezt a pályát. Hogy uh, hogy gyűjtsék ezeket a kincseket, és hogy úgy eljönnek Krisztus elé, hogy, hogy végig végigmentek ezen a, ezen a pályán. És emléksz, hogy Pál mit is írott az első fejezetnek az elején, hogy, hogy amikor megállunk Krisztus Jézus előtt, hogy miének legyünk e, ugye, kifogástalanok. Mi volt az a jelentés, aki itt volt vasárnap. Ugye azt jelenti, hogy fagyú nélküliek. Hogy, hogy amikor megállunk Jézus Ticsőség előtt, akkor ne olvadjunk el. Ne olvadjunk el az életünk. Mert ugye arra használták a fagyot, hogy a márványport meg a fagyut összekeverték, és a hibákat azzal javították ki a szobrokon, amikor valamit a szobrász rontott, És aztán, ugye nagy melegben, utána meg ott volt a blamás, hogy leesett a fél a szobornak, és, és ezért mondja Pál, hogy ilyen, legyünk ilyen kifogástalanok, és, és erre vágyódik, pár, ezért szulkol, ezért ö, imádkozik, erre vágyódik, hogy, ö, hogy ebben bízik, hogy, hogy a munkája itt Filippiben nem volt hiába való. Nem futott hiába, nem futnak hiába a Filipieliek. Menjünk tovább 17. 18-as vers. Sőt, ha itt a túl kijöntetem is a hitetekért, bemutatott áldozatban és szolgálatban örülök, és együtt örülök minnyájtokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Lehetséges, nem tudnék bár, bár, vannak rá lehetőség, vagy ilyen magyarázatok, hogy miért lehetett esetleg zúgolódás Filippiben, majd, majd egyszer erre rátérünk, és nem merünk bele, de talán nem is az a lényeg. Lehetséges, hogy volt egy kis zúgolódás. Talán lehet, hogy azért, mert pár börtönben volt, aggódtak érte, hogy ah, uram, Miért van ő börtönben? Olyan jó lenne, ha itt lenne. Milyen jobb lenne, ha Pál mehetne és szolgálatba lehetne, és mehetne és csinálhatna újabb és újabb gyülekezeteket. gyülekezeteket. De Pál arra bátorítja őket, hogy figyeljetek, bárhogy alakul az életem, bármi lesz velem, élni fogok, vagy meghalni, akkor is örüljetek, hogy maradjon meg ez az öröm az életetekben. Én örülök, és Együtt örülök, örülök mindjártokkal. És így örüljetek ti is. És ez milyen, milyen érdekes, látod, hogy sokszor, amikor valami megváltozik az életünkben, akkor az miatt megváltozik az örömünk is, vagy elvész az örömünk is. De bár, arra bátorítja őket, hogy figyeljetek, bármi lesz az örömötök, az örömötöket ez ne befolyásolja ez ne változtassa meg, ne változtassa meg az Istenhez kapcsolódó viszonyatokat sem, hanem maradjatok meg ebben, álljatok meg ebben, és maradjatok örömben. És nézek, milyen sokszor, ugye mi, mi szeretjük az állandóságot, a biztonságot, főleg a férfiak talán, ugye, de nők is szerintem, ők szeretik azt a tervezettséget, legalábbis a feleségem, hogy mi, mi a terv, mi csinálunk, én meg éneket nem nagyon szoktam csinálni, csak olyan <gül> majd, ahogy <de>, lesz, <gül> De hát ez nem mindig jó, vagyis általában nem jó. De, de azt mondja Pál, hogy figyeljetek, bármi lesz, örüljetek. És néha ugye félünk a jövőtől, félünk a holnaptól. A, mi lesz, Uram? Mi lesz a munkában? Mi lesz az iskolában? Vigyeljetek, bármi lesz, bármi lesz, örüljetek, maradjatok meg az örömben. És ez ne változtassa meg, ne vegyél el, mert akkor ugye úgy néz ki, hogy akkor abban van a szívetek. És etek, ugye ott van a kincsetek is. Legyen, legyen a kincsetek, legyen a szívetek ott Jézusban, és ne a körülményekben, mert Jézus az egyedül, ami maradandó, ami biztos, ami nem változik. És Pál azt mondja, hogy figyeljetek, ez nem ez a lényeg, hanem engedjétek ezeket a dolgokat el. Nézzük tovább, 19-es 21-ig. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteus hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is ö, megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgaival törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. Timóteus egy egyedülálló ember volt Pál mellett a szolgálatban. És szerintem hatalmas dolog az, hogy Pál nem nagyon sok emberről így ír, így, mint, mint mondjuk itt Timóteusról, és nagyon megdicséri őt, nagyon fontos neki ez az ember, és elgondolkodhatunk mondjuk azon is, hogy, hogy akkor milyenek lettek a többiek, Hogyha, ha, ha így írt Timóteusról, és lehet, hogy rossz lehetett hallani ezt a többieknek, de mert ugye elgondolkozta. Azt így a pár, hogy mindenki a maga hasznát keresi. És azt látjuk, hogy Timóteusnak a motivációja, Timóteusnak a vágya a szolgálatban az az volt, hogy Krisztus legyen megbicsőítve. Krisztus legyen felemelve. Nem önmagát akarta, ahogy itt néztük, hogy nem, a, nem önzésből tette, nem a maga hasznát nézte, nem azt kereste. Hanem, hanem Krisztus használt, Krisztus dicsőségét. És ez annyira, mi az, ami miatt szolgálsz? Miért akarsz szolgálni? Hát úgy mondod, hogy én nem akarok szolgálni, pedig jó lenne. De, de mi az, ami miatt, ami miatt akarod? Mi az, ami miatt ezt akarod tenni? Mi motivált téged ebben? Mit keresel benne? az annyira fontos, lássuk, hogy ne az elismerést, ne a felemelkedést. Pálnak már szerintem nagyon elege lehetett ezekből az emberekből, akik jöttek, és csak keresték azt, hogy na, én ki vagyok, na, én felemelhessem magamat. És annyira szeretem olyan sokszor lehet hallani ezt, olvasni, mint Csáknak a jegyzeteiben, amikor ő tanít, hogy, hogy jönnek ugye a gyülekezetbe az ő jelölt, redikátorok, tanítók, és vezetők, meg, meg nem tudom, mi vezetők, és akkor, és akkor jönnek, hogy hát ők, ők a pásztorok, és ők itt, itt akarnak dolgozni a gyülekezetben. Is. Emlékszem, egyszer bejött ide a gyülekezetbe egy srác először, és akkor azt mondta, hogy nagyon szépen tud zongorázni, meg nagyon szépen tud énekelni, valamilyen ópera énekes, Bocsi, hogyha egyszer hallod ezt, <gül> akkor, és bejött, és azt mondta, hogy hát ő nagyon nagyos, hogy itt az énekesnekünk, meg a dicsőítést nekik. Így néztem, hogy okay, oké, vagy itt kis csávó, <gül> nem is ismerjük egymást. <gül> és tudod így, és utána meg látom a Facebookon, hogy miket tesz ki, tehát se világul, ami hogy hogyha jó is, hogy nem, nem mentem be. És nagyon, nagyon uh, kísértés volt. Mert éppen akkor még barnabásik nem voltak itt, Barnabás meg még nem voltak itt, még, még akkor még híresebb voltanak, hogy esetleg ide költözenek, hajni szerintem akkor még gitárt se ismert, tehát úgy voltunk vele, hogy itt jó lett, azért mondjuk valaki, és én hallottam őt zongorázni és énekelni, wow, ilyen volt, de, de miért? Kinek a hasznát keresed? Kinek a hasznát? És tudod, ő, őben olyan tipikus ez a... Elismerés, a saját elismerése, a saját dicsősége. És ha a szolgálatba szeretnél lenni, akkor ez fontos, hogy ez így le legyen benned törve. Mert vagy az Úr tölére, vagy, vagy az Úr. <gül> és és tudod, ha ez nincs meg, ez a hozzáállás, ha jövünk ezzel a, ezzel a magabiztossággal, vagy jövünk ezzel a hamis hozzáállással, vagy rossz hozzáállással, akkor Isten össze fog ebbe törni. És, és tényleg, minőtt elkezded ezt csinálni, vagy elkezdesz bármit is tenni, kinek a hasznát keresed ebben? És, és tényleg elgondolkodtató ez. És ebben is magamnak is, nekem is növekednem kell, mint mindnyájunknak, hogy tegyük úgy, hogy az Úrnak teszem. Hogy ma az Úrnak én ma az Úr tanítok, ma amit teszek, az Úrnak teszem. És tudod, ebben lesz igaz öröm. Ebben lesz igazi áldás. És Isten ezt fogja igazán megáldani. Menjünk tovább. Mindjárt befejezzük 22. verstől. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek úgy szolgált velem, az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyest meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek. Nagyon érdekes, új volt csak még Timótausról, hogy egy olyan ember volt, egy olyan segítője volt Pálnak, aki ezt biztoségben, hogy nagyon ragaszkodott, hiszen ilyen embert Pál nem mindenhol talált. Egy nagyon nagy segítség volt neki a szolgálatban, bármikor támaszkodhatott rá, bármikor megkérhetett, hogy Timótaus taníts helyettem, Timótaus intézde helyettem. De nézd meg, ha, ha akarsz szolgálni, ha szolgáltban akarsz lenni, egy jó hozzáállás, egy jó jellem. Timóteus küldhető volt, hogy ő ment. Zúgulódás nélkül, vonakodás nélkül tette azt, amit Pál mond. És ez a szolgálban szerintem nagyon fontos. Ha kell, akkor megyek. Ha kell, akkor megcsinálom. Ha kell, akkor engedelmeskedek. Nézzétek meg, mondjuk... Fülöpöt. Ő volt, az remélem, jó mondom, az apostolok cselekedeteiben. Aki, aki ott volt Szamáriában, hatalmas ébredés, jó szolgálat, is te meg azt mondja hogy Fülöp, menj el a Gázába vezető útra. A, a is és puszta. Nem <gülhogy> <De, mire>? senki nincs <gülhogy> itt, meg nézd meg, uram, mennyi vannak. Nem? Menj oda. És ugye tudjuk, hogy mi történik ott, találkozik egy etióp emberrel, akinek Akinek hirdeti az evangéliumot. Ez a vonakodás nélküli, zúgulodás nélküli, megyek, megteszem. De, hallottam egy bibliórában egy német római császáról, akit harmadik Henriknek hívtak, és ő neki a sírjára ez volt írva, vagy ez van írva. Íme egy király, aki megtanult uralkodni azáltal, hogy megtanult engedelmeskedni. Íme egy király, aki megtanult uralkodni, azáltal, hogy megtanult engedelmeskedni. És ez nagyon fontos, hogy tanulj meg engedelmeskedni, tanulj meg zúgolódás nélkül tenni dolgokat. A második, amit látunk, hogy Pál a legjobbat küldi Filippi A legjobbat adja. És ez mondjuk, amikor kiválasztják Pált és Barnabást a szolgálatba, szintén a postulok cselekedetei, a 13. fejezet, uh, Antiókiában azt hiszem, és nem oda nem odalapozik, akar, nem akarok zöldséget mondani. Igen, Antiókiában, és uh, kiválasztják Pált és Barnabást, a legjobbakat. És őket küldik. Szolgálatban a legjobbat kell adni. És ez egy, ez egy jó kis aranyszabály. Add a legjobbat. A tőle telhető legjobbat. Mert azt az Úrnak teszed. Az Úrnak tesszük. Mi az, amit adsz magadból? Hát csak egy valami olyan maradékot vagy. Nem, nem. Ne, add a legjobbadat. És legyen ez egy, ez egy gondolkodásmódod. Mit adhatok az Úrnak? hogy szolgáltam, én adom a legjobbat. Mert ezt látjuk a Bibliában, a legjobbat adni. Mi mit áldoznak fel Istennek? A hibátlant, a tökéletest. Nem hát. azt adják oda, a... kicsit sámpa, nem baj, ez jó lesz az úrnak. Nem baj, mert kicsit döglődik, nem baj, jó lesz Istennek. Vagyis két nappal tudjuk megdöbbni, nem baj, ma föláldozzuk tudod. Kicsit kipucoljuk, megmosdatjuk, megtésüljük, az jó lesz. Nem. A legjobbat, tökéletes hibátlant. És gondolkozz így el, hogy e, így készülj fel dolgokra, amikor szolgálsz. Így gyere, amikor szolgálsz, amikor, amikor lehetőség adódik. Amikor add oda a legjobb adat, ami, ami hibátlan, ami a tőle telhető legjobb. Add azt oda Istennek. Ezt látjuk az igében, és ezt látjuk itt is. Bár a legjobbat küldik. Biztos, hogy voltak körülötte emberek, de azt hisz, hogy nem. Menjen Timóteus. Ő a leg... Őt akarom. És ez annyira jó. És ezt Isten annyira meg fogja áldani. Amikor mi... Amikor nem ilyen félváról teszünk dolgokat. Vagy nem, nem elveszünk ilyen lazáratot, hogy ez jó lesz, tudod. Jó. Nem. Keresd a legjobbat. Legjobbat. És akkor fejezzük be a a 25-től 30-ig. Szükségesnek tartom azonban, hogy visszaküldjem hozzátok epaforituszt, testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldetek, hogy szükségemben szolgálomra legyen, mivel vágyodott minnyert után, és nyugtalankodott, mert meghallottátok, hogy megbetegedett. Meg is betegedett halálosan, de az Isten megkönnyörült rajta, Sőt, nem csak rajta, hanem én rajtam is, hogy szomorúságomra szomorúság ne, ne következzék. Hamarabb elködöm tehát, hogy lássátok és örüljetek, és hogy én is kevésbé szomorkodjam. Fogadjátok az úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az éleket. Mert Krisztus ügyéért került közel az halához, amikor életét kockáztatta azért, hogy helyetetek szolgáljon nálam. Beszéljük erről az emberről, Apoflutusról, hogy majdnem belehalt, a betegségben nem tudjuk, hogy mi lehetett. De Látjuk, hogy a filippieknek nagyon fontos volt ez az ember, nyugtalankodtak, aggódtak miatta. És nagyon érdekes az, hogy ha elgondolkozunk azon, hogy hát itt van Pál, rengeteg ember gyógyított, hatalmas szolgálata volt, És mégis ez az ember odáig eljut egy halálos betegségig. És mégsem gyógyult meg valahogy akkor, hanem, hanem csak később. Miért nem gyógyítja meg Isten? Miért nem tudta meggyógyítani Pál? Vagy az imáját miért nem hallgatta meg Isten? Miért van az, hogy egyeseket Isten meggyógyít, másokat pedig nem? És tudod, ezekre nem fogunk találni választ is. És ovakodj! Azoktól, akik választ adnak erre. Amikor olyan válaszokat hallasz, hogy mert nem úgy imádkozom, mert nem parancsoltál, mert nincs elég hitet, vagy nem tudom. Óvakodj ezektől a válaszoktól. Nem tudjuk. Látjuk az igében, hogy történik ilyen is, és történik olyan is. De Isten munkája nincsen dobozba zárva, és nincsen egyfajta mód, ahogy ezt teszi, vagy ahogy munkálkodik. És ne kerest mindezekben a válaszokat. És tudod, ez ugyanúgy igaz ez bármire az életünkben. Hogy, hogy engedjük, hogy Isten formáljon minket. Engedjük, hogy az, ami történik velünk, azon keresztül Isten formáljon minket, és alakítsa az életünket. És Betegség, vagy bármi más is, vagy bármilyen helyzetbe is kerülünk. Engedjük, és hadd lássuk meg, hogy Isten azon keresztül mit akar bennünk elvégezni, mit akar bennünk kimunkálni. Mi az, amit Isten mutat, amit tanít. Talán zúgolódás, talán elégedetlenség van a szívünkben. Talán rossz helyen keressük az örömünket. De engedd, hogy Isten formáljon. És enged, hogy hogy hogy mindez, amit ma néztünk, amit olvastunk, amit hallottunk, hogy az, az átmosja a szívünket. Hogy ezen elgondolkodjunk, hogy van-e valami van ebben? Van-e bennem valami keserűség? Van-e bennem valami vonakodás, zúgolódás? Akár Isten felé is. Mert úgy néha észrevétlenül is, hogy megkeményedünk Isten felé. És olyan keserűvé válunk. És már nem úgy olvasjuk az időt. Már úgy, úgy el tudunk hagyni egy-egy verset, hogy nem tudjuk észrevenni. Ugye engedjük azt a, a magot a földre hullani, és, és nincs az a szívünk, hogy mindent akarunk, mert, mert egy picit megkeseredtünk. És tudod, az életünk időnként nehéz. Az életünkben időnként lehet, hogy olyan, hogy azt mondjuk, hogy hát nincs okom tényleg az örvendezésre. De, de Jézusban mindig van, és Jézusban mindig találhatunk, és Isten óvjon meg minket attól, hogy megkeseredjünk. Hogy, hogy megkeményítsük a szívünket az ő hangjára, az ő szavára. És csak engedd neki. Ha te magadra ismertél ma, ha te benned van egy ilyesmi hajlam, akkor, akkor engedd ezt el. És úr, hova és, és ő hű és igaz, hogy megbocsásson, hogy, hogy átformáljon. És engedd, hogy, hogy akkor Oké, uram, másképp gondolkozom, hogy ez rossz volt, ezt rosszul tettem, és te tudod jól, és én rosszul, van, És oké, uram, nézzük meg, hogy akkor hogyan lesz. És emlékezz arra, amit az órálaén voltam, hogy, hogy még nem értünk haza. Hogy igen, e, e világon szenvedni fogunk, hogy lesz nehézség. Jézus gyűlölték. Nagyon jó esélyünk van, minden esélyünk, megmondj, minket is gyűlölni fognak. Jézus ezt mondta, minket is gyűlölni fognak. És, és azt is írja az ige, hogy sok nehézségen kell keresztül bemennünk Isten országába. Nem lesz mindig öröm, de nem is ez az otthonunk. Nem is értünk még haza. És, és talán lehet, hogy ezen is... Már ebben is meg kell változtatnunk a gondolkodásunkat, hogy igen. Tehát, hogy túlságosan úgy gondolkoztam, hogy ez az én otthonom. Amikor elköltöztünk a másik helyről, és igazából egy, egy ilyen proféciát, egy ígéretet teljesített be az életembe, vagy az életünkbe, ami az én szívemben van, hogy legyünk olyanok, mint Ábrahám, ilyen sátorlakók. Egyik helyről megyünk a másikra. Nem, nem ragadunk nem építünk kő, kőházakat, hanem maradunk addig, amíg Isten akarja. És ez néha ez nehézséggel jár. Tehát nem ez az igazi otthonunk. Majd ott lesz, amennyiben egy igazi otthon. Úgyhogy ne zúgolódj, hanem enged, hogy Isten vezessen. És nekem magamat is változtatnom, vagyis emlékeztetnem kell magamat erre, hogy hát tetit. Ez az elhívás, nem? Ezt akartad te is. Örültél, amikor ide jöhettél, nem? Hát akkor most van egy másik sátor. Majd lesz egy következő is. Én már <gül> Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt a mai délutánt, és ágyjuk a nevedet, mert kegyelmes, és ezer ízig irgalmas Isten vagy. És köszönjük, Uram, hogy annak ellenére, hogy mi is olyanok vagyunk sokszor, mint Izrael, hogy zúgolódunk, ha meleg van azért, ha hideg van azért, ha, ha zaj van azért, ha csend van azért, és csak bocsáss meg a mi, mi szívünket, és, és segíts, hogy, hogy olyan életet éljünk, hogy, hogy tényleg olyanok legyünk ebben a sötét világban, mint, a, mint egy mécses, ami ragyog. És ami szavainkkal, a mi cselekedeteinkkel hadd világítsunk, és hadd tegyük az emberek nyelvére újra és újra azt a sót, amitől ők ők válnak az igazságra, szomjassá válnak a, az igédre, és aztán adhatjuk nekik a választ is a, a, a szomjúságukra, azt, ami így megoldja az ő szomjusságukat, a, a te jelenlétedet, téged Jézus, a te igédet. És csak kérlek, Uram, hogy kenj fel minket erre az életre, és köszönjük, hogy azt látjuk, hogy, hogy mindez, Lélek nélkül nem fog működni. Mindez a Szent Lélek nélkül nem megy. Ez erővel, hatalommal, Uram, nem megy nekünk. Kérünk Szent Szellem, hogy gyere, töltse minket. Adj erőt a következő hétre nekünk. Bárhol is leszünk, vajtán, vagy itthon, munkába, az iskolába, mondjuk most nem, de akár a családba, de bárhová is megyünk, add a te erődet, Úr Jézus, hogy, hogy úgy éljük az életünket. Hogy bármit is teszünk, azt tegyük a te dicsőségedre. Hogy éljük az életünket a te dicsőségedre, Úr Jézus. És hogy, hogy úgy beszéljenek rólunk, hogy úgy beszéljünk mi is itt egymásról, hogy mint Timóteusról, Pál, hogy hát hozzá hasonló nincs, mert, mert mindenki a maga használt, de ő, ő a Krisztus használt, a Krisztus dicsőségét keresi. És had legyünk ilyen emberek, Uram, hogy, hogy rólunk ezt mondják az emberek itt győrbe, ezt tudjuk egymásról mondani. Uram, egy bátoríts minket ebben, hogy merjük oda tenni magunkat a, abba az igában, ami nyakunkat, ami életünket, amit te készítettél számunkra, és köszönjük, hogy az könnyű és gyönyörűséges, és azt köszönjük, hogy, hogy nem egyedül vagyunk benne, hanem Te ott vagy abban az igában, és velünk együtt húzod azt. Uram, áldj meg minket, szükségünk van rád, és köszönjük neked. Szeretünk Jézus, a Te nevedben. Amen.